Allah unë gjëllë gjëllalu mu zotin e vetëm të vërteje të falëndërojmë dhe vetëm prej dhe gjelalu, dhe e për e ti ndinëm dhe falë i kërkojmë. Allah unë gjëllë gjëllalu nuk të misjinarohi për skeqës e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasoj e vetëve dhe e vebrave tonë, cilin ndo që Allah unë gjëllë gjëllalu mu dhe zonë në rukë të drejtë muka kushtahum nga e drejta, dhe cili dojë që devionë mu dhe në drejt, astë kush nuk mund të avodzoj të ke vërteta përveç Zotit gjërë le gjerarë mu, dëshmëj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet, dëshmëj dhe deklaroj se Muhammedi Alehi Salatu e Senam ishte rëgbi Zotit dhe i durguar i ti, paqa, mëshira, mirësi dhe bekime dhe Zotit gjërë le gjerarë mu dërët që në bitër, dhe mbi shpirtin e tij dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xha le xelalu Zhe huna drejtohet mosneve muslimanëve në Kur'an kur thotë, o ju që keni besuar, feson e Zotit Dhe se vdekja mos në gjejë i vetëm se tuk e qenë në muslimam Gjithashtu i madhe Zotë Gjellë Gjellarë në mu I drejtojët në barë njërzimit në kuramë përthot O ju njërës, friksojën e Zotë i tuaj I cili ju kryoj juve për një vetit e vetme Dhe prej ti kryoj bashkëshorëtën e ti Dhe prej këtyrët e dy bashkë I madhe Zotë kryoj shumë mura dhe gra Friksojën e Allahot me emin e cilit përbetoheni Rruaj një lidhjet farën fis që të ashtu imanë dhe zhëtë gjëllë dhe gjelalu, unë a drejtojët neve muslimanëve kërë thotë, o ju që këni besuar, friksojnë e Allah dhe musfisnë i vetëm se mirë dhe drejtë, nëse ju të këfisni mirë dhe drejtë, Allah unë do të va falë gjynahët, dhe do të ju më mundësoj që vazhdimisht bërë një verbat mira, ku shqibin dhe të Allah unë do të dërguarit e ti, Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, pa dushim që ka fituar lëm lumëturin e kësaj botë dhe lumëturin e botës tjetër. Në në vijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është tjala të madhët zotë nuk uranën famëllar, nuk ka dëshimë së orientimi më i mirë përmbar njerëzimin, është orientimi që skicojmë jetën dhe veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk ka dyshim gjithashtu se punët do të kthehen sajesa të nëj, çdo sajesë nëj është bidat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhehenemit. Allahu xhual xelalu lutet të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarat nga zjarri i xhehenemit. Falenderojmë Allahun xhual xelalu për mirësitë dhe begatitë e tij pa numërta a shënjitur shkëputet nga dita e tij dhe nga puna e tij dhe angazhimet e tij ditore dhe të vinë në vendin ku përmendet Zoti Jellaluhu. Duke përgjigjur thirrjes së Zotit Jellaluhu, ja ayuha alladhina amanu idha nudiya ja lis salati min yumil jum'a fas'amu ila dhikril lah. O ju që keni besuar, Kërë të thiret thireja e ditës e gjuma, pra e zani, shpejtoni dhe garoni në vendet ku përmendet i madhë zotë. Nuk ka dyshim që është prej mirësive më të mëdharë, që zotë i gjëllë e gjëlaru në ka dhonë besimtarve në jetë në kësaj bote dita e gjuma, dita më e zjedhërë e zotë i gjëllë e gjëllë e gjëlaru mu, dita në të cidën Allahum kryoja Ademin A.S. dhe në këtë ditë e futin gjennet, dhe në këtë dit Ademi dolin nga gjeneti i penduar të këzoti gjëbë dhe gjelanëmu dhe në këtë dit thotë pejga nëri sallallahu a.s. do të bëhet kiameti o Allah o Zotë i gjithësis të lutëm i ty o Zotë për gjithë besimtarët dhe besimtarët që është këputur nga jeta e tyre dhe engajshimet e tyre dhe kan ardhur sot dhe kan prezartuar në vendet ku përmendet e mryt o Allah o Zotë i gjithësis zbardhoju aftyrat dhe falu a gjunaat dhe më shiroj dhe jepu mbarësijet mjerë në këtë bot e dhe njetë në botës tjetër. O Allah o Zotë i gjithësis, ashtu si që besimtarët në këtë bot, po gjenë strehim në në kuponën e shtëpiave të tua, jepu strehim o Zotë ditën e gjukimit në një e në arshit të mund. Amin. Falënderim pa mjaftë zot xhel dhe xelanu, i cili na dhuroi një fe, e cila është fe e mrekullueshme, një fe e cila e bën njeriu të jetojë jetën ashtu siç është dhe ta shijojë ashtu siç është, jo vetëm kaq, por një fe që largon nga njeriu stresin dhe depresionin, një fe që e bën njeriu optimist dhe të shohë gjërat me më largpamsi, një fe që e bën njeriu të kuptojë se nuk është gjithçka këtu. Përkundrazë, këtu është diçka Dhe ajo që në apret faktikisht është shumë më shumë Sësa këtë diçka e vogël që është njetën e kësaj bote Kështë që besimtarë i musliman A i që e një mirë fejmë dhe besimin I këthe e djeta e kësaj bote në lumë të ri Ashtu si shpeson për e Zotit lumë të ri Edhe në botën tjetër të të Men amila salihën Min dhe kërin Au oh, unë tha Ua hu, hua minun Felë nuk i jenë në hua hajatën të gjibë o në nëgjëzien në hum e gjëra hum mi ahse një ma kam në amelun kush bën veprat mira duke qenë besimtar ose besimtare do t'jëdrojmë ati një jetë në kësaj bote lëmëturi e në botën tjetët do shpërblehet si shpërblimin për veprën më të mirë që ka bërë një jetë në kësaj bote kështë mëshira Zotit Gjëllatën Jeta e besimtarit në këtë bot është jetë e mirë, jetë e knajshme, jetë e lumëtër, sepse jetë e besimtarit në këtë bot nuk del nga të qënit i lidhë me Zotin Gjellë Gjellanuhu në shdo moment të jetës. Dhe në momentin që besimtarit është i lidhë me Zotin Gjellë Gjellanuhu në shdo moment të jetës, atëra e nuk kapset ndihet keqë. Nëse besimtarit që është jetës të jetës tia ka dërzu Zotin Gjellë Gjellanuhu, dhe ka besim se Zotin nuk është se ka ndo një përfitim pre jetës të ti suksesit apo prej dështimit ti atëherë është të qetë për këtër sëllet dhe jetët e besimtarit është e gjitha në knajësit Zotit gjëmë dhe gjelagur a i mundodhë në gjdo moment të jetës ti ti e të adhuruas i Zotit i përkushtuar ndaj Zotit dhe dhe vetëm kash po mundodhë që edhe Zotit ti e t'i knajëshur prej ti A dhërruës dhe i përkushtuar këte e kuptojnë, po këtë tjetërën si ta kuptojnë. Si mund da kuptojnë që Zotin në këto momente është i knajshur për e meje? Si mund da kuptojnë që në këto momente Zotin po mëndonë fort, apo jo? Nëse Zotin gjithmon të shë, aty ku aji ka urdhëruar, do të thotë se je prej të dashurve të ti dhe Zotin shtë i knajsh prej të je. Nëse në shdo moment tje kërruaj tërë vetën tërmë dhe dhe nuk je në ato parcelat e haramit, këtë të to se Zotë ishte i knashur për te e dhe do fort. Nëse ti mundohesh sa tjesh një jetë në kësa i bote, të kesh kontakt të drejt për drejt dhe direkt me Zotën gjëllë dhe gjëllë anë, si do që ti jetë jeta, si do që të përplasi jeta, këtë regon se ti i ke punët mirë me Zotën gjëllë dhe gjëllë anë. Ne është një lojë kaq të llojmë dhesi në jetën e kësaj bote. Normalisht që Allahu xhallahu xhelalu i jetë në kësaj bote, do të kthejë atin kënaqësi, në, në prehtëje dhe lumturi. Për këtë arsye, besimtari njëtë në jetën e tij ka ato prioritete. Dhe prioriteti kryesor i besimtarit në jetën e kësaj bote është të jetë për aty në njerëzve që mundohen vazhdimisht ta kënaqëjnë Zotin xhallahu xhelal. Adhuruës dhe i përkushtuar Ndaj Zotë gjëllë dhe gjëlanu mu Me bindje në plot Se kjo adhurim dhe kjo përkushtim Që ne i bëjmë Zotë gjëllë dhe gjëlanu mu Nuk është se Zotë i ka nevoj për të Absolutisht Së përsa një është asomet Kërëhu Allahu ahad Allahu asomet as Asomet A i që nuk ka nevoj për asgjë Nga kryesat e ti Ska nevoj Sepsa e është elhajju, elkajjum Sepsa e është i gjalli i përhershmi Mbajtës i qjeve dhe tokës I pa nevojshëm Ska nevoj për adhorimin, për përkushtimin, për punët e minë Nuk ka nevoj Faktikisht a i që ka nevoj për përkushtim A i që ka nevoj për tjenë gjithmonë të, gjithmon të kemira I larguar nga e ke keqë ashtë njëri ju vet Ne jemi a i që ka nevoj në në të punë si njetën e kësa e bote që të nga kompesoj Zotin me nëmëturi dhe me gjenet këtu në këtë bot, po edhe në jetën e botës tjetër. Për këta është shënë dhe besimtari, në prioritetit e ti ka që ti e të vazhdimisht adhuruës i Zotit, aqësa i ka nevoj për Zotin gjendë dhe gjelanu? A ka moment një jo njetë që mos ketë nevoj për Zotin? Ska. Ska. Ase dashurimi dhe, dhe përkushtimi ndaj Zotit duhet të jetë i përherëshëm dhe i pashkupuetur. Ashtu siç ke ti nevojë për Zotin, ashtu mundohu ti kes lidhët me Zotin Xhella Xhelalun vazhdimisht, edhe nëse duken gjëra që janë të pakta. Sepse pejgamberi i Zotit Sallallahu Alaihi Vesallam thotë: "E habbul a'mali ila Llahi adwamuha wa in qall." Po më dashur te Zoti i Gjithësisë, është ajo që bëhet vazhdimisht edhe nëse është pak. Besimtari, nër prioritetet e ti ka kontrolin e vazhdueshëm të adhurimit ti. Pra një thjeshtë adhurat, adhurat, pa i bërë kontrolë, të herë masërëshëm. E kush është kontroli ose kontrolore i cilësi sa adhurimit? Dë gjëra. Sinceriteti dhe pasimi e Muhammedit së nëllohu anewseme. Dhe pasimi e Muhammedit së nëllohu anewseme. Pra sësia është e kërkuar, po është e kërkuar cilsia në këtë sësia. Ose për ndryshe, sësia me mungesën e cilsis nuk është se ngen pesht e këzotë i gjithësit. Elëdhi i khala kalmote o lëhajate li jebëlu e kumë, ejju kumë, ahsenu amela. Zotë është ajtili kërë jetën dhe vdekjen në mënyrë që t'ju vërë juve në provo njërës, se kush për ju është do të bëj veprat e mira, po për ju është do të bëj veprat e mira. Nuk ka thënë bëj shumë adhurim. Nuk ka thënë bëj sasi kush bën veprat e mira. Dhe veprat quhet e mira atë kur është sinqert për Zotin. Nuk ka asnjë ndikim kur e bën adhurimin për njerëzve, shikimit të tyre apo lëvdatave të tyre. Dhe jo vetëm kaq, po tihet sipas formës dhe mënyrës që e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zotë i ma, në përmetë sa i feje, ka gërkuar për e besimtare që tjetë në këtë bot njëri i cili jeton me jetën e ti dhe me shëqërinë kua jeton. Shë prioritet një jetën e besimtare, një jetën e muslimanet, që tjetë sa më shëqërorë. Argumentët. Qështë dhe ka feja me shëqërinë dhe jetën shëqërorë? Absolutisht. Për ega meri, Zotë, sa ose më thotë, Khairun nasi, en fa'un hum, lin nas. Me i mirë i në mesin e njerëzve musliman, me i mirë i në mesin e muslimanve, është a i që është me i dobishmi për njerëzve. Që që muslimani nuk mund të jetoj jetën e ti vetën. Muslimani mundohet të jetoj e, jetën e ti mirë, po do të mundohet edhe për njerëzit e tjerë. Kjo është feja e Zotët, gjendë gjedalën. Sa më i do bishëm për njerëzit, thotë Muhammedis a.s.m., është më i mirë edhe të gzotë të gjëllë dhe gjëllalu mu. <yhte> Khajru lë amal, në i hadith tjetër, u ahabbu lë amal i lëlla, sururun të dhqilu mu. Ala kalbi më i muslim, puna më i mirë që më në bëjë një ju të gzotë të gjithësis, është që të gzori zemeni i muslimane. Kështë thotë Muhammedis a.s.m. Pa është prioritet një jetë në besintarë që tjet Me njerzit dhe për shoqërinë ku ai jeton, shembulli i tij është i shembulli i një siu i cili bie në një tokë të thatë. Ska parë, nuk bleshet, ashë dobishëm dhe i mirë është. Kështu edhe puna e besimtarit, kudo që ti jet, ai është dobishëm dhe është i mirë. Ndërprioritetet e besimtarit është të jetuarit e tij me halët e botës tjetër dhe kujtimi i përhershëm i prerjes se jetës e kësajt botë me atë që qurat dhe vdekje. Në prioritetit e besimtarit musliman është të kujtojë vazhdimisht akheretin dhe botën tjetër. Të mendoj për gjenetin dhe të mendoj për gjehenemin. Ta mendoj vetin e tim gjenetë, dhe në mjërësit e gjenetit, pas të të thotë vetës vetë, prita e meriton ti, për të merituar të gjenet dhe këto mjërësit gjenetit, dhe ta mendoj vetën e ti në zerë gjenetit, dhe ti thotë vetës ti kujdes, se mund t'jesh lëmë, djegëse e zerë gjenetit, Allah vë në vërëgjë gjenetit. Pra besimtari i mërtejt është ta i cili, shehë për ti jetës së kësa i potej, Për të arsu i lecoat ati gjdo situatë një jetë në kësaj bote. Pse? Se pësa i mëndonë? Se shfardoj që të mëndodhë një jetë në kësaj bote është një sprovë, që unë se pësimtarë për be balë të saj sprove kam dy gjëra, ose se zotin do të një fali gjuna, taksiratet, gabimet që kam, ose zotin do të më ngrejnë në grad në qenetet e botës tjetën. Shqipësimtarë nukas një e pëse të kal Apo depresioni, apo përjetimi, ngushtimi, mbyldi e tjera e tjera. Besimtari musliman në jetën e kësaj bote, me ndonë për momentin i cili preps jetën e kësaj bote. Jo që përfundon jetën e ti, se jetën nuk përfundon për Zotin e vdekinë. Jeta e muslimanit dhe asni njëri ju nuk përfundon me vdekjen e ti. Vdekja është tjesht një pauzë që do të kalosh nga i shpi një i shpi tjetër. Nga një banesën, banesën tjetër. Nga jeta e kësaj bote dhe gjërësia e saj jet në jetën e varit dhe ngushtim e jetës varit. Dhe pas taj a i këthehet në një luliste për një lulisteve gjenetit, Allah e bovë varët tonë atë të tila, Ose do të jetë një grop prej gropave të xhenëmet, siç ka lajmuar pejgamberi Zotit sallallahu so alajhi wasallam. Por faktikisht, kjo luliste e xhenetit ose kjo gropë e zer xhenëmet, në varësi do të jetë sipasoj e asaj që ne jemi përgatitur deri në këtë moment. Për dashurinë dhe besimtarin musliman vazhdimisht jeton në ahiretin. Dhe vazhdimisht çon ndërmend se do të vijë një moment që të gjitha planet, ambicjet, dëshirat mund të priten. Dhe njeriu të mendoj nga momenti në moment, nëse më në vjen vdekja në këtë gjendje dhe këtë situatë un jam vallë Zot i kënaqur prej meje apo jo? A kam një fytyrë ta takoj Zotin në këtë gjendje siç jam tani? Këtë gjithë se cili për nëshë do të gjithë secili prej nesh do ta çojë ndër mend. Nëse do të rregulloj jetën e kësaj bote, Nëse do të regulojë përkushtimin e ti në këtë bot, atëherë, letë të shohë vazhdimisht në akiret. Të shohë vazhdimisht në botën tjetër, të imbaj sujtë gjithë momë të këtë botat tjetër. Sepësa akiret do të thotë përjetësi, e jeta i kësaj botës ato gjithë zjasë, është të zgjë në krahësim në përjetësinë. Besimtari musliman, nëndër prioritetet e ti njetë në kësaj bote, ka regulimin e momenteve kër është vetëm për vetëm me Zotin e ti. Shë prioritet i besimtarit. Dhe kjo është një sekret mes njeriut dhe Zotit dhe askus nuk e din prej nesh se shfar bënd tjetëri kër është aji dhe Zotit dhe askus tjetër. Mirë po, Nëse do të dish se shfar gradë dhe, dhe pozitë e këtë e këtë zotë i gjithësis, shihë se shfar gradë dhe, dhe pozitë e dhe ndjesie këtë i për zotin, kër je vetëm ti dhe zotit dhe stësheh askush. Nëse do të dish se këtë je me iman dhe me besim, kontrolo situatën e më poshtë me kërti je dhe zotit dhe askush tjetër. Por çdo shtyë dhe besimtari, në momentet kur është vetëm ai dhe Zoti që sísë mundohet të jetë më i kujdesshëm se çdo herë. Pse? Sepse e din se këtu ai kupton se ku është ai tek Zoti, këtu ai e kupton se ku është ai në iman dhe në besim. Dhe nëse njëri hum në raportet e tij të fshehta me Zotin dhe me Krijuesin, është mirë ti është sigurisht se ky njëri në jetë do të jetë njëri shumë i mirë dhe shumë i përkushtuar. Si në raportet me kryuosin, po edhe në raportet me njërësit. Në prioritetit në besintarit njët në kësa e bote është që mështë këtë kohë të lirë. Gjdo të të mështë këtë kohë të lirë, mështë këtë pushim, zdo të të të lejë muslimane, zdo të qëtësohet muslimane, zdo të qëtësohet muslimane, zdo të gjithë njërë, absolutisht ja. Kohë e lirë quët, kur ti asë nuk qëtësohesh, asë nuk pushon, po hargjon në kohë e l të kemi për qëllim kur themi kohë e lirë. Nuk kemi për qëllim kur themi kohë e lirë që njeriu mos pushojë, mos qetësohet, më absolutisht. Sepse nëse ti pushon, drehatohosh, do qetësohesh apo flen gjumë, normalisht kjo është prej asaj që Zoti xhëlaluhu ka krijuar tek njeriu si nevojë të natyrshme, si nevojë biologjike që ti mund ta shfrytëzosh si fuqi dhe energji më pas në ndavërinë e përkushtimit. Gjithë problemi është te koha jonë e lirë, që fatkeqësisht është shumë një jetën tonë. Ndër prioritetit e besimtarit është një jetën e ti që të regulohi kohën e lirë. Ta mbush kohën e lirë me diçka që është dobishme. Ose për punë të botës tjetër, ose për punë të eksaj botë, ose për ndryshën nuk duhet ketë të këtë besimtarit, kohë të lirë boshë. Një ametani, më gëbunun, fihi më akëthiru minë në nasë, ësë sëha të uëllë farab Dy përmirësive njerëzit janë të hutuar në to, thot Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Shëndeti, fuqia dhe koha e lirë, koha bash. Ndër prioritetet e besimtarit njët në jetën e kësaj bote është të jetë një familjar i mirë. Është prioritet njët njët një në jetën e besimtarit, nëse dosha të jetojë një jetë mirë, një jetë lumtur, ndër prioritetet e tij në këtë botë është që ai aj të jetë një familjarë i mirë. Si do që të jetë pozicionit ti në familje, qoftë baba, qoftë fmi, qoftë vla, qoftë prind, qoftë gjysh për burat për kjo, qoftë në, qoftë bi, qoftë motër, qoftë gjyshe, qoftë vjerë për gratë. Familjarë i subsesën të regonë koptimin e mirë të fesë. Lu Zotën e Gjithësisë, me emrat e Tij të bukur dhe atributet e Tij të larta, që këto prioritete të jenë vazhdimisht në mendjen tonë, ti kujtojmë vazhdimisht dhe të mundojmë që të jemi të orientuar me këto prioritete. Sepse kuptimin e mirë i këtyre prioriteteve kupton njeriu se jeta e kësaj bote mund të thëhet në një mirësi dhe një beqati dhe një xhenet përpara se të shkojmë në xhenetin e botës tjetër. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم كركاين الله جل جلاله في ذا مومنت سا مومنت متميره كور نيريو متي كركاي فالي زوت جل جلاله Alhamdulillahi, alhamdulillahi, ukefa, u salatu, u salamu ala ambdihi, u rasulihin ledi stafa, u ala alihi, u sahbihi, u manu ala, emma baan. Falendrem Allahum në gjelalu, e duke falendruar të madhën zotën me aftohemi, mirësit dhe bekimet e zotit qohëshëm i të dashurin e ti dhe dërbuarin e ti Muhammed Nisallahu Aleyhi Vesellem, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekim dhe e pasen rrugun e ti drejnë në ditën e gjukimit. Ndër prioritetet e besimtarit, njëtë dhe kësaj botë është të jetuarit e ti me propagandimin e fejë së Zotë të gjëllë dhe gjëllagën, da vetin e njërzme, fejë dhe në besim. Shë prioritet. Ska kuptim fejë a jote në që fëse ti e manë vetën për vete, nuk ka kuptim. Nëse ti më ndonë se ke gjëtur vendin e duhur dhe shpirë të jote ka gjëtë prejhjen e duhur, Atëherë, mëse mbaj për vete Mësojua dhe tregoa njërzve Se në do, nëse do të vepronin profetet Ashtu si që vepron ti Atëherë ne nuk do të ishim sot në gjami Nëse do të kishin vepruar të tjerët Ashtu si që me ndon ti Ti nuk do të ishe sot gjami. Atëher, në gjami Atëherë nëndër prioritetet e besimtarit është ku t'jepet mundësia Të, të flasi, të këshiloj, absolutisht nuk të regohet kopratës. Absolutisht të regohet bujarë dhe jebë. Pas ta e rezultati është ekzoti, se vapi ka shkuar, se vapi është shkuar, do të gjithë të ekzoti mundin, pa vashështë se patë të sukses, apo nuk patë të sukses. Për i prioritetetve të besimtarën në këtë botë është që tjetoj me halët e fesë, Sot ti, ti jetoj hallat e fes, ti jetoj hallat e besimtarëve. Ti jetoj me situatën që kalon besimi apo besimtarët, nuk do qofshin, sepse kjo fe nuk i njeh kufit. Ky besim nuk i njeh kufit. Po mirë, çfarë mund të bëj një njeri për shembull në Shqipëri, në lidhje me një situatë X caktuar në X vend botës, mund të bëj shumë. Çfarë mund të bëj? Lutjen dhe duan nësejtë dhe kur tjeti lutët Allahu Gjellë Gjellalu, dhe kjo është shumë për Zotin, është shumë, sepse më në bëhet se bep një lutje dhe një duare sinqerë, që i shanë qiajtë e njitët e këzotit gjithësisë, e Allahu Gjellë Gjellalu e pranonë. E bëhet se bep që muslimon dani nga situatët vështira, nga probleme dhe halët. Tjetuarit me halët, me gjendin, me situatën, E Islami dhe të muslimanëve është për prioritetet e muslimanit në jetën e kësaj bote. La prioritetet besimtarit në jetën e kësaj bote është edukimi i vetes së tij me moralin dhe sjelljen e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe ky është prioritet sepse shumë për gjëra që ne i kemi përmendur sot nuk mund të arrijnë njeriu në qofësi nuk është në moralin, sjeldhjem, edukatën e Muhammedit sallallahu aleyhi sallem. Cilin zothi gjithësi se la vëdrojnë kër anë, kër tha u e inn në kella la e khullu kina adhin. Pa të shim që ti o Muhammed sallallahu aleyhi sallem, gëzon një karakter të përsozur një moral të për të lartë, sallallahu aleyhi sallem. Vla besimtarë dhe motra ime besimtarë, ndërruar besimtarë dhe ndërruar besimtare. Më ndohë që jetë ajote e besimit në këtë botë të jetë e ku vizuar dhe orientuar në këto prioritetet. Pastaj mjërësit e Zotit në këtë fejnë kanë fundë. Unë nuk themë se në këtë hutë bësh përmendur gjithë shka, mirë po mendojë që në këtë hutë bëhen përmendur gjërat më të rëndësishme dhe prioritetet e besimtarit në këtë botë për ta këthyre jetë në kësaj botën e gjënetë, për para se të qkojë në gjënetin e botës tjetër. Allahumë më këferë lë mu'mininën e o lë mu'minatë, el ahja iminu më më më më më më atë, Allahumë a eze l'islama o lë muslimin, o aqdo lillah umë më shqirka o lë mushikin, Allahumë a lejke bëja nda i ka nda i din, o a fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për e tyre dhe ata që këndruar jetë, O Allah lartësoj e islamën dhe muslimanët, o Zatë shkatrojët dhe poshtrojët atë të cilët duan në vëtën islamën dhe muslimanët. Allah umë e brim lihadhir umë e mra rushtin, ju azë u fihi ehlu ta'atik, wa ju dhe lu fihi ehlu ma'asiatik, wa ju më lu fihi bil ma'ruf, wa ju dhe hafi hi anil munker. O Allah o Zatë gjithësis, bërja o Zatë që në imetin e Muhammedit sasem të mbizatëroj e mira, të urdhërojt për të mirë, të ndalojnë nga i keqja, të nderojnë dhe të respektojnë ata që nderojnë fejmë dhe besimin, e të nëmqmojnë ata që duonë të nëmqmojnë fejmë dhe besimin. Allahume, unë surdi kwanëna, fi surja, ja rabbel alamin, o Allaho zëllë gjithsis, ndimojnë kële zërë të amë në siri, ja rabbel alamin, Allahume kënë në humaratë kënë alajhim, Allahume ansur në humaratë më mësur alajhim, Allahume më alajke bi aanduhi ka aanduhi imë, O Allah, o Zoti i gjithësisë, ndihmoj ata dhe mos i ndihmo kundërstarët e tyre. O Allah, bëj ata fitimtarë dhe mos i bëj kundërstarët e tyre fitimtarë. O Allah, o Zoti i gjithësisë, drejto azmërimin tënd dhe shkatrimin tënd mbi atë qeveri diktatoriale të poshtër e cila deri më sot ka korrur 100 mijë jetë njerëzish ndërkohë që bota bën se hir ndërkohë që bota sheh gallat, ndërkohë që gjallë ku muslimanëve në këtë kohë ka çmimin më të ulët, sepse nëse një gjë e tillë do të kishte ndodhur në një oqean dhe të kishte ndek 100 mijë gjallësa deti, do të ishte bërë namë. Do të kishte rezolutë OKB-ja për këtë punë. Do të kishte ndërhyrje ndoshta nga forcat e NATO-s Për ata që e bën këtë gjë Ndërkoshat e bëhet fjal Për një qindë mi jetë njerëzës civil Dhe të pafajshën O Allah, o Zotë Gjësis Ne e dim shumë mirë Se urtësit e tua Janë urtësit e tua Për të lutën e ty, o Zotë Që kjo dhim jë dhe kjo gjak më Nga popullë i siris të ndërbritët O Allah, o Zotë Gjësis poshtroje dhe tërpëroje dhe fliqe bësharë e sedin ashtu si shbërën me shokët dhe me vëlezër dhe ti më përpara Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed këma salli të ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim inëka hamidhën mëgjid Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed këma barik ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim fil alamina -al inëka hamidhën mëgjid aqim s-salat inë s-salatë të të dhanë fahshëi u l-m وَنَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ